Rugăciune pentru taina și porunca descoperirii. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, încă taina Ta ne a descoperit atunci când către Sfântul Petru rostit Fericit! Ești Tu, Simone, fiul lui Ioana, că nu trup și sânge ți-au descoperit ția acestea,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 decât numai Fiul, și căruia voiește Fiul să-i descopere această taină. Pentru că Tatăl Ceresc ne poruncit, acesta este Fiul meu cel ales de El să ascultați, că pentru tine viața cea veșnică trebuie să o dobândim. Pentru noi, taina Sfintei Crăini, ai mărturisit, eu și Tatăl meu una suntem.